tan kokunatte 知らない痛いけない人 El segon i el tercer, ja Shinoko. Espero que no ho menti més. Ahir em va arribar una reclamació del president Kiel que feia ment del retard del projecte directament a mi. Es veia d'allò més irritat. Al final fins i tot insinuava la teva dimissió, Ikari. Tot va bé amb Pel que fa al projecte, Eva, el parany de càpsules s'ha posat en marxa. Per què ha d'estar tan impacient aquell vell de Sili? Perquè el projecte de la complementarietat humana va amb retard. Tots aquests projectes van lligats. No hi ha cap problema. Amb la l'Alei, tampoc? Bé, tant se va. Per cert, què fem amb aquell home? Jo el deixaria que faci el que vulgui. I dic el mateix per l'organització Marduk. Doncs de moment, que treballo una mica més. Fa 15 anys, què és el que va començar aquí? Mentida i silenci. Soc jo. Ah, és vostè. La societat anònima, Xenon una companyia química amb capital estranger, ja fa no anys que és aquí i no ha canviat gens durant aquest temps. 106 de les 108 empreses relacionades amb l'organització Marduk han estat uns peranys. Vol dir que aquesta és la que fa 107. Aquest és el registre de la companyia. Vol que em fixi en la pàgina dels directors? Vaja, ja ho sabies, doncs. Conec gairebé tots els noms. L'organització Marduk, organització establerta sota el domini directe del comitè de complementarietat humana amb motiu de la selecció dels pilots de l'Evangelion. La situació real de l'organització no s'ha revelat. El teu paper és ser una espia del NERF. No et convidria ficar-te en el Marduk? Sí, ja ho sé, però... El cas és que mai no estic tranquil fins que no ho comprobo tot per mi mateix. No sóc a casa en aquest moment. Deixeu un missatge amb el vostre nom. Gràcies. Ai, Déu meu! Salva'm Cagi! Què m'està fent aquest pervertit? Ah! És una broma. Què et passa? He estat telefonant tota l'estona en Cagi perquè m'agradaria sortir amb ell demà diumenge, però no hi ha manera de localitzar-lo. Ja fa dies que no ha tornat a casa seva. Així que estaràs lliure demà, Aska? Doncs sí, per desgràcia sí, noia. Molt bé, llavors puc demanar-te un favor? Què? Saps què? Què? Una cita? Mira, és un amic de la meva germana, Kodama. M'ha suplicat que te'l presenti. Oi que vindràs? Sisplau! Treballar. Perdona. Apa, tu sí que has de treballar, home! l'operació Quin vestit et posaràs demà? Ah, vols dir pel casament? Vaig portar el conjunt rosa al casament de la Kiyomi i el vestit blau marí l'acabo de portar al de la Koto. I el taronja. Ja fa temps que no el portes. Ah, aquell! És que tinc problemes amb aquell vestit. Et va just? Doncs sí. Ai, demà aniré a comprar-me'n un de nou. Mare meva, quantes despeses! Amb tants casaments seguits, ens arruïnarem pels regals que fem, eh? Coi, quina ximpleria! Tothom té pressa per casar-se abans dels 30 anys. No ens agradaria ser les últimes solteres, oi que no? Bé, nois, ja podeu plegar. Això és tot per avui. Mare meva, estic tipa de proves! Quin avorriment! Saps què li passa, en Shinji? El veig molt apagat, avui. Perquè és demà. Esclar, és demà. Demà és el dia que haig de veure el meu pare. De què creus que he de parlar amb ell? Com és que m'ho preguntes a mi, això? És que una vegada et vaig veure com somrilles mentre parlaves amb ell. Digues, com és? El meu pare. No ho sé. Ah, no? M'has estat mirant tota la tarda perquè m'ho volies preguntar. Hm. Saps? A l'hora de la neteja. A la tarda, quan es escorries la velleta, he tingut la sensació de veure't com una mare. Mare? Sí. No sé per què, però em semblava la manera de fer d'una mare. Potser seràs una mestressa de casa, oi, Ayanami? <ríe> què estàs die? Ara no dient? Que... Ja sóc aquí. Hola, Misato. Au, ah, ho vés a dormir, Aska. Oi que tens una cita demà? Amb un amic de la Ikari. No ei, ei, escolta, Misato, que em deixaràs el perfum de lavanda? I què esperaves? No. Vaja que de vara. No és per una criatura. I en Shinji és a la seva habitació. Ja fa estona que s'hi ha tancat. Es veu que no vol veure el seu pare. Si no ho vol, per què no ho diu? Com sou els japonesos, eh? No és que no ho vulgui. Aquest és el problema. ves Ho has fet molt bé. Shinji. Shinji, eh? que puc entrar? Què et passa? Què et fa por veure sol el teu pare? No pots fugir sempre. Has de fer el primer pas per tu mateix, si no, mai no canviaràs res. Ja ho sé. Però no només. El primer pas és important. Després descobriràs que l'important és continuar avançant. Vinga, a veure el pare demà amb el cap ben alt. I és que també veuràs la teva mare. Bé, bona nit. Bé, Misato, com aniràs vestida demà mal casament? M'he comprat un vestit nou. Vols que te l'ensenyi? Ai, sí, ensenya mal, va. Mira, aquest d'aquí. T'agrada? Hm? És molt bonic. Quedaràs molt elegant amb aquest vestit. Quina enveja. Doncs si fos per mi no hi aniria pas. Bé, Man, Vaig. En un gran dia com avui per les dues famílies... Ah, ara és el moment de gaudir dels plats exquisits. En KG no apareix, eh? No t'estranyes aquell idiota mai no ha arribat a temps enlloc. A la cita es vols dir, oi? Per la feina era diferent. Ei, senyoretes! Quin goig que feu totes dues! Perdoneu, fins ara no he pogut plegar de la feina. Caram, és estrany. Sempre et veig sense fer res. <laughs> és igual el que facis, però per què no t'afaites d'una vegada? Ei, posa't bé la corbata. Oh, vaja, gràcies. Sembleu ben bé un matrimoni. Mm? Tens tota la raó, Litsuko. Què és vol casar amb aquest? Feia tres anys que tu jo no veníem aquí. Aquell dia me'n vaig anar corrents i no hi havia tornat més. No tinc present que la mare estigui enterrada aquí, si no recordo ni la seva cara. La gent pot continuar vivint gràcies a l'oblit del passat, però també hi ha coses que no pot oblidar mai. La Yui em va fer obrir els ulls per les coses indispensables de la vida. Si vinc aquí és per seguir-m'ho recordant. No tens cap foto d'ella? No me'n queda cap. Aquesta tomba és buida, no hi havia ni cadàver. Em va dir el professor que ho llançat tot. Ho tinc tot en el meu cor. Ja en tinc prou per ara. Bé, ja és hora. Me n'he d'anar. Escolta, m'ha agradat poder parlar amb tu, pare. Mol bé, sinç. Sí. Tens malament. No sabia que tenies un violoncel. Vaig començar a tocar-lo quan tenia 5 anys i encara vaig. Per aquest nivell no tinc talent. Home, la constància és la força. Ara m'inspires més respecte. Ho vaig començar seguint el consell del meu professor, però ho hauria pogut deixar de seguida. Llavors, per què has continuat tocant? Perquè ningú em deia que ho deixés. M'ho imaginava. Has arribat d'ara, oi? Em pensava que tornaries després de sopar. És que era tan avorrit aquell noi! Ja no podia més i he tocat el dos mentre fèiem cua per pujar a les muntanyes russes. Apa! Que n'hi ets de fresca! Mare de Déu! L'únic home com cal és que hagi! Au, va! No comencis ara! Perdoneu, ara vinc. Eh! No fugis de mi, eh? Mm... Talons... Feia anys que no sortíem tots tres, oi? Crec que la Missato ha begut massa. La veig una mica esvalutada. Normalment veu per contenir la seva inquietud, però avui sembla al revés. Com la coneixes, és eh? nota que és la persona que va conviure amb ella. Sí, però d'això em fa tants anys que la Missato encara no portava sabates de taló. Quan érem estudiants no ens pensaven que em portaria, oi. Ah, jo era una criatura. Allò nostra no va ser la convivència d'una parella. l'únic que fèiem era compartir un pis. no sabíem res de la vida. Ei, mira, he portat un regal per al teu gatet. Ai, gràcies. Penses en tot, eh? Per les dones, sí, però no per la feina. Ho dubto. La Misato, què? Segons els meus principis, no lluito quan no estic segur de la victòria. Diria que tens possibilitats de guanyar. I tu, què? Tinc el principi de no parlar mai de mi mateixa. No és gens divertit. Sí que triga la Misato. Es deu estar arreglant el maquillatge. Què has anat a fer a Oto? Ei, que aquest regal és del Matsushiro. Au, no et facis l'innocent. -li vigila acabaràs t'acabaràs cremant si et fiques massa per aquí. És un consell d'una amiga. Doncs t'escolto amb atenció. Però si m'he de cremar, que sigui pel teu amor, nena. Vols que et compri uns focs artificials, doncs? I ja ets aquí? No has canviat que ets el pandó de sempre. T'equivoques, Misato. Sí que he canviat. Viure és canviar. Què és, això? Una força que vol mantenir la situació present i una altra que la vol canviar. Els que posseixen les dues característiques contradictòries són els éssers vius. Homes i dones. Molt bé, jo me'n vaig. Encara tinc una feina per acabar. De debò? Mm -hmm. Llàstima. Adéu. Adéu. Ei, hola, Xingi. Sóc jo. Ara sóc en un bar, en bancasi... Sí, després del casament. D'acord. Sí, bona nit. Era la Misato? Sí, diu que no l'esperem, que arribarà tard. Com? No em digues que arribarà demà al matí. No ho crec. Si en casis amb ella... que ets d'idiota? Què és per això, home? I ja ets prou grandeta per controlar-te. Perdona per ser grandeta. Bé, jo també sóc grandet. És clar una noia com tu porti sabates de taló... Sento que ha passat molt de temps. Per què no t'afaites, maco? Ja. Ja puc caminar tota sola. Gràcies. D'acord. Ei, Kaji, hi... creus que he canviat? Ara ets més bonica. Sento haver-te insistit en la nostra separació, llavors. Et vaig dir que estava enamorada d'un altra, però no era veritat. Que sabies? No. Un dia em vaig adonar que t'assembles molt al meu pare, que hagi. Quan vaig descobrir que buscava inconscientment la figura del pare en un home... Em va fer por. Era insuportable la por que tenia. Em feia por estar amb tu, Caji. Hi... Em feia por el fet de ser dona. Tot m'horroritzava. I jo, la que odiava el pare, em vaig enamorar d'un home que s'assemblava a ell. Per tal d'oblidar-me'n del tot, em vaig incorporar al NERF. Al mateix lloc on va treballar el meu pare. Sempre m'he estat enganyant fent servir la venjança contra els àngels, com a excusa... No cal que em demanis disculpes per la decisió que vas prendre. No és així. No vaig prendre cap decisió. Només vaig fugir. Només volia fugir de l'encís del meu pare. Igual que en Xingí. Perdona Kaji! Hagi... He begut massa, oi? No havia d'haver parlat d'això després de tant de temps. Tanis. Sóc com una criatura. No tinc dret a donar cap consell en xingir. Va, deixa-ho. A sobre sóc una dona estuta que busca l'ajuda d'un home només en uns moments com aquests. Ara que penso en aquells temps, potser només m'aprofitava de tu. Odio com sóc. Va, prou, Missa, Estic desesperada per mi mateixa. Prou. Prou. <ríe> Xingir. Per què no ens fem petons? Eh? Com? Què has dit? Patons, home. Oi que no n'has fet mai? No. Doncs fem-ho. Eh? Però per què? Perquè m'estic avorrint. Perquè t'estàs avorrint, dius. Home, això... No vols fer-te petons amb una noia el dia que es va morir la teva mare? Potser et penses que la mare et vigila des del cel. Això no. O és que estàs espantat? A mi no m'espanten els patons. Oi, que t'ha rentat les dents? Sí. Doncs som-hi. No respiris, que l'aire del teu nas em fa pessigolles. Com? Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Ja som a casa. Posa'm. Hola, Kaji. Com dius? Ei, Ei Kaji! Bé, jo ja me'n vaig. Per què no et quedes a dormir, Kaji? No puc anar de mala feina amb aquest aspecte tan ridícul. Home, no. No passa res. Va, vinga, queda a ti, Kaji. Un altre dia, d'acord? hagi caulor de la banda. Em sap greu, noi, però t'encarregaràs de la missato, si us plau? Sí bé. Bona nit. Bona nit. Què t'ha passat, Aska? et veig trista. Que m'he fet patons amb un noi com tu. Bé, ara les noies. Allanami! Vaja! La Leiia a Anami torna a estar absent? Ei, hola, com portes la ressaca d'ahir? M'ha costat, però ara estic bé. Me n'alegro. És la teva feina de debò, només... És un treball subsidiari. Ves a saber. Ets enriògicagi de la secció d'inspeccions especials del NERF. I també enriògicagi de la secció d'investigacions del Ministeri de l'Interior del Govern japonès. Vaja, ho saps tot. No vull que menys preis el NERF. És un ordre del comandant Ikari? Ho faig per decisió pròpia. Si continues fent aquest treball, moriràs. Com que el comandant Ikari m'està aprofitant, encara podré arribar més lluny. De totes maneres, et perdono per haver-te amagat això. Deixa-ho córrer, a canvi del d'altai. Doncs gràcies. Però això no és tot. El comandant i l'Elitsuko també t'amaguen un secret. És això. Què és així? no pot ser això és. Sí. És la clau de tot i el principi de tot des del segon impacte. És la dam. La dam. El primer àngel és aquí. Ara veig que el nerf no és tan menyspreable com em pensava, ni molt menys. Traimi tot amu. El M j 困られてしまう。残されたわずかな時間が彼に絶望を教える。次回死に至る山へ、そしてこの次も旅